Berriak zurekin pantzo garai eta denak berdinak, denak desberdinak denak bakarrak. Hauitzaren da integrazio batzordeak aurten eremanen duen kanpaaren lema estaduren laguntza xur eta ehunta hogeita ha mila euro bildu beak bere beharen estaltzeko hamaz zazpi aur e zititzaile postu bere gain ditu. Egin dutenaz aro eta segitu nahi, haintzinek urtetako karku aldiaz bilan baikurra egiten dute Bayonak aldeko sozialistek, Zerxedeekin berriz presentatzen diren, erranen dauku, Mari-Christin Aragonek. Eta bainateke eien poza, mauleko ruit aldeak ederki irabazidu atzo, lan kontra, eien mailaren salbatzeko xantza handiak badituzte orai. Aroik errek zer diute, Charlotte. Bai, malerozki ezute eta gauzan dirik erretekoik edo bai bakarrik eta euria ukanen dugula egun eta eldudiren egunetan temperaturak zazpi eta amabi gradoren hartzian. Eta lehenik, ONU edo nazio batuen arteko erakundiren abishua Espainiari, Kasu, norbait poliziategira teremana delarik, inkomunikazioa eta torturak gelditu behar dira ez dira haizu, madrilerik aldatzen dio, agastatuak, ongi tratatuak direlako garantiak eman ditzan emendik goiti, espanyol gobernuaren arra postua, disiplina legeak badituztela eh, poliziek eta tortura erabildezaketen polizia de Guardia zibilek gaztiguak iriskatzen dituztela, ez du madrileka atik deusereiten inkomunikazioa za. Bideko istripua atzoa txalda estapenean, Doni Banelo izunen, D-Zorziunta de Amar, departamentuko bidian, autobatek eta ambulantzia pribatu batek elgar jo dute, bos presunaziren rotarate bi bilgailuetan, lau kolpatu dira, harinki, ambulantziaren gidaria, onduan zuelankidea eta karreatzen zuten eria, eta parreko autoaren gidaria, denak Doni Banelo izuneko, erite txedo poliklinikarat ere izan dira. Denak berdinak, denak desberdinak, denak bakarrak una integrazio batzordeak haurten ere baiten duen kampainaren lema, amasei garena. Jaz, laragoita amasei mila euro bildu behar izan bazituzten laguntzaile postuen ordaintzeko. Haurten beharrak haundiagoak dira, Domenik Idiar, integrazio batzordeko kidea. Gure gain gelditzen dela amazaztea uren esegida. Eta gero batideela eranen duke uh, kontratu privatuan uh, eskunde nasionala kondukten hartzen dituenak, bertze lau, lau hauren uh, segida, egin adena. Horgan eranen du, uh, gure hauren eolaindako berroita marren laguntza, prekaritate batena dela eta hori landu beharko dela ondoko urtetan. Bon, oidenak ikusiz, orten goberarrak e, berreita e, amaportza urreik entzat, dire e, eunta oita amazazpimila eurokoak, oiken laguntzeko. Orduan, bentsatzen algin nuen, urotsak beti antzineat egiten zirela, baina nik uste ningu urtetik urtera. E, gure egoera ez dela obetzen ari, urte e, bat zuzor bekuntza bat izaten dela, ta ondoko urtean berriz egilabendu bat. Euntago eta amazazpimila euro, entzun duzie, behildu behar dituela integrazio bat zordeak eta elburu horren uh, eskuratzeko, edo lortzeko, ekitaldi desberdinak izanen dira, ondoko asteetan anola martxoren zazpian, parteidea gunarekin, informazio mahiak atsekiko dituzten leku hainitzetan, eta kampainaren besti itzurdun agusi bat hori lehenago, martxoren lehenian, azparneko mendiala gelan, pirritx eta porrotxen ikusgarria izanen dela. Frantxas ministeritzaren proiektu deialdiakari autatuak izan dira Euskal Herriko autetsien kontseilua, garazi baigurri eta siberuako erri elkarguen proiektuak, iru eragileak salistatuak izan dira aurkeztu proiektu baita azken urteetan eraman lanari esker garazi baigurri erri elkargoa, Lurralde Energia Baikordun desmartxan engaiatu da 2008an, baina norai transizio ekologiko eta energetikoan zertan dira hori galdatu diogu. Karazi baigurri erri elkarguko lehendakari orde den Pier Eiarabideri. Badira estudio zomait, bai egu raikin, berotzeko mentoaz pizina berri hori, Izburako klinika, eskolak ere ondoan dira, eta bon, eh, gira estudio baten egiten zer plantatzen alden. Eh, bon, gero eta da, da energia plantaturik, hori bon, eurde uste dut berriz hono prezioak behitituko didela, ban ahalare zerbait ditena Gero laborantza mainian, eh, metanizizazioa egine, mentuaz iten ahalko dira somait proietu, ikusi behar da, mementuan ez da Bela, politik gogikimen toast muntatu go dira Somait, gero agroalimentaire mailiane bada vente directe edo circuit court horiek adira lekien Yaseng gero, gero, gero agi Eta egitasmoa e, do chez de Ekologikoa Tokiko Balia Biden garapena eta empleo zortiaren alde doa, proiektu konkretu eta dako diru laguntzak segurtatuak izanen dira. Elkartasuna ardatzenak guzig gisaturik hori izanen da besteak beste, Baionako alderdi sozialistaren erronka edo desafioa irabazteko asmoarekin alderdi sozialisteko hauta gehiak een burua aueztu dute. Baionako hiru boska ere muetako kanpaina untan, landuko dituzten la ere aipatu dituzte, lau dira landuko dituztenak lehena ekintza soziala kontsilloruko garen butsta edo augekonduaren erdia baino gehiago. Zuzendua baita baina presunen arteko elkartasunaz gaine luralden arteko elkartasuna ere aipatu dauku Marie Christine Aragon Bayona Hiruko Autega sozialistak. Alors les axes principaux ben, ce sont effectivement la solidarité avec les personnes. Ardatz nagusiak behaz dira pertsonen arteko elkartasuna, tipinetik handienera, gaztenetik zahenera, helbarritua, gaurtzaindegiak, lujaldean arteko elkartasuna ere bai, zeren herritipiek gure behar ez baitute heien ardurei erantzuteko bariabiderik, hotx horbileko zerbitzuak. Beaz hor present izan behar gira. Serviz de proximité de lor populación, donk laifo konzua prezant. Bestela nardaz bat bizikalitatea eta presuene narteko hagemanak. Bestalde konselio horoko gari dagokio kolegiu eta zarduratzia. Mokran uh, uke manuk, ezkuntzari duakio nardaz nagusi gisa ikusten du, bai ona uh, batian aurkesten da hau. Kampainaren hartatz nagusiak dira kontseilu oroko jaren lehentasunak, hau departamentuko kontseilu bilakatuko delarik, behaz elkartasunari lotutako guziak, eta hori, hildo nagusi bat da, bereziki eskuntzan. Konkretuki investizamenduen analetik, kolegioei dauk jenez, zenta eskuntza nazionalan erikoan iz, importantak izan behar dira. Nahi bat dugu erakutsi gaztei buruz dugun interesa. Azken lan hildoa garraioena, aldir di sosialistak azpimeratu du, arek duela lur aldea egituratu, besteak beste irien arteko autobus servizu hori esker, bai ona irun linia berria ere, haipatua izan da. Kirolak Jordan Levaser armadako lasterkariak alemandu. Ezorbazk txirindula lehiaketako azken etapa maulen. Euntago eta 2 kilometra egin ondoan. Eta orokorki lehiaketa joanda blainakeko. Ekipako Romen Kampistru li. Bokalen abiaturik bost etapa iragan dira ondoan joanden hastean. Eta maulen bururatu da. Beiroigoi garren ezorbazk lehiaketa. aurtengoa iraganda orokorki demora txarrarekin. Arteartzeilea indizizan da Arrenola seitalde bestaldetik Denek diote sasoinaren prestatzeko Lasterketa oberen adela Eta ortengoa Maila Gorakoa izan da Eta blainakeko ekipa kera kutsi duen zuzen Bere maila Pilotan, atzo trinketian, buruz-buru amaturretan, ixariko gixandutek berroi oita emeetzi irabazidu 15 bat ez urunako teleherien kontra, itxasuko pierdukazu atika izegona usitu da, berroi amost, azkaineko berazategiren kontra, finala erdiak nola jokatuko diren jakinada horai behaz, lehen finala erdia, xemperen eluden larumbatean, gixandut hospitalen kontra, bigrena igandian, ixargin, ol. Zumendi, kontra eta eskuska eskerparetan esezkerz profesionaletan galdu dute sala eh, eta merinok, bi ordezkarien kontra la isola eta bego orde ari ziren gitiko etxea eta galakzak dute bez partida eraman hogeita eta. Hamazazpi eman errandezala. Rugbian, oita amost, amost, mauletarrek irabazidute, multsoko azken aden lan emezanen kontra, bosten txeguekin maulek, behaz, bonizo fentsiboa ere hartzen du, behaz, bostpundu egiten ditu. Seigaren dira ora eselka penian, berdin, hain zuzen, igan dian, blainaken hariko dira siberotarrak, baina tekea hilendakarian. Baj entia hardita egene kursi edu zuge, uh, horrek uh, nahi erran, uh, maule zinez eta uh, motivezela, uh, büyan zila partide horri nia bastia, eta geho uh, kursi edu bai jokulai harditak, eta horre bai Sankuak baguntila givelin sustut, aitzinin lana egitez. Atsurritu egon nivel hortan eta segur uste ditu bai jokulaiek, bai antrenurek, bai suporterek meshi dien uh, holakat alde batenuk Un saltitugu dituz, bon, one of ha uh, deçu besteindar bategin uh, buila uh, buila helseko bena bena un saltituz uh, senta kuasa zerbaiten uh, egitia blanak noia uh, un saltitugu begia Arabeaz, federal bartian egoiteko xantza ahondiak dituzte, horai, mauletarek, iru partida baizik ezpeitira, eh, gelditzen jokatzeko. Beste maitzazonbait, federal bian, bioskaltalek galdu, biek ere doidoietaik, endaiak galdu lurdezen, emeetzi ogoi tabi, nafarroak galdu morla zen, emezorzi, ogoi, federal iruan berantazko partidak ziren horiek ere, larexorok irabazi bokalen kontra emezorzi ama iru, mugerek Hizera zikoa razanaen kontra Berroita bi amabi Eta azparne bidarten nagusitu da Ogoita bost, bost Futbolian Eibarrek galdu dugu barda Doatzoa txaldea palean Bilgar realen, zero eta bat Eta donostiako errealak Lau eta iru, irabazitu Zebilaren kontra Anoetan Eta bestalde oreino Sokatiran, Euskadeko xapelketa Seion kiloko xailian Bigirren eguna Aintzineko aldi amezala, Niapurak elkartekoak dira nagusitu. Eta Kirolemaitza gehiago ondoko berisailetan, eta bere ala goiz berisailuareken segitzen dugu. Eta, eta behazen azuarteko berriak behatzen ditugu zekeen. Desharmatze ba, Ukrainian desharmatze akordio bat sinatu dute. Ukrainian desharmatze akordio bat, Kieff eta Ekialdeko separatisten artean, ahma pizuen frontetik kentzeko, ahmen kentzeka Kamala Wegun, Ironbergko luke eta Minsk biko bake akordioa en behnean kokatzen da, De Baltshebeko bokoak zirela eta orainoetzen gauzatzen ahal, baina orainoetzen eskiko dira. Eta momentu berian tentsua egiten ari da Mariupolen. Portua ugune estrategikoa da eta separatistek beren ganatu nahi dute Donbaseko errialdeak lot litzazketek Krimeari, hau Erusiaren esku baita, ki efek Moskoa akusatzen du bere ustez Erusiak blindatu batzu xartu baitira ekialdetik ostiralean. Bangladeshenbi itxasontziak dute. Azken kondaketan irurta noita bost Ilelitaizke kargo batek bat kaskatu du Padma Ibaian Itxasuntziak aise Sobera beteak direla diote agintariek Eta Ibaiek kasik Autobideak iduri dutela Ainbeste untzirekin Euneko latonoita amabostak gainera Ez dira segurtasun normetan eta Istripuak bilgekakatzen ari dira azken hilabetetan Greziak egundu azken EPEA Neurik konbentzi garrien orkesteko Egitura fin zirantzarioekin Dituen engaiamendoak eta bere hau eskunde promesak bateratzea ez du erraixa, ala ere da lantzarien apaltzerik ez egitea eta erretretak ere ez aldatzea gainera eskubide gehiago emaiteko itunak berriz ezartzeko da Grisiako gobernoa aldiz ekonomiak egiteko ies fiskala eta korruptioaren kontra nahiluke jo ziprazen gobernoak. Eta egozudanen bake akordiorako esperantza guti. Negoziazioak arsi behar dituzte salva kir presidenta eta e buruaren artean, hau da president orde oia, mainan jakin zazpialdiz urtsegin dutela bake akordioak eta hau uh, azkena litaikela bitartekariek dioten ez.